під несподіваним тягарем сумління і недалекий час, коли це станеться. Бо для чого ми живемо на світі? Щоб прозрівати у стражданні. Це духовний сенс нашого існування. Інший світ – це світ, який нас негідний. Його вважають єдиною реальністю, але це не зовсім так. У книзі ми бачимо інший світ зсередини незайманої Землі. Тільки так можна усвідомити його абсурдність. Казка рятунок від незгод іншого світу. Головною в книзі є казка про втечу в незайману Землю де віднадходиться, все втрачене. Коли Бог втратить нас остаточно, Він піде в незайману землю, в інший світ. І світ розстане, як сніжинка. а казка лишається казкою.